Отже, мабуть, таки треба чимось заповнити сіру порожнечу майбуття. Бо якщо й надалі, день за днем сидіти в цьому будиночку, це ж збожеволіти можна. Тож нічого краще, ніж навчання таємної науки, просто не придумати. Тільки от проблема. А на що я житиму? Чиїм коштом? Невже твоїм? – раптом спитав Степан у єврея. Той охоче пояснив. Батько молодого панича, пан Сотник, якось позаторік викликав Моше до себе і сказав, що передоручаю йому вивезти з України все своє багатство, тобто не маєтність, а лише гроші. Чого це раптом, здивувався Степан. Бо хоча пан Сотник всіляко намагався уникнути участі у майбутній війні, що невідворотно насувалась на Гетьманщину, Моше заздалегідь попередив його, що молодий панич рветься служити гетьману Мазепі, який вже повів переговори з королем Карлом. То що? Ти наперед знав про це? Тепер здивування юнака стало просто безмірним. У вищих світах можна багато про що дізнатись, і самогутній милостиво дозволив Моше зазирнути одним оком у майбутнє». То як посмів ти, свиняча пика, не попередити мого батька про небезпеку? Що ж ти за вірний радник, якщо промовчав, знаючи, хіба ж пан сотник не намагався відмовити молодого панича найматись на гетьманську службу? Так, але зненацька Степан подавився словами, бо згадав, як усе було, немов живий. Перед його внутрішнім поглядом намалювався покійний батько, котрий скорботно мовив, «Не думай, що я благословлю єдиного свого сина на авантюру, я просто не стану заперечувати, бо він про це теж казав». Безперечно, батько мав на увазі мошку. «Моши попередив пана сотника про все», – мовив між тим єврей. «Попередив, що молодий панеч – вже загорівся ідеєю найнятись до ясновольможного гетьмана Мазепи Сердюком, щоб не відступити від своїх намірів ні за що у світі. І що через це над усіма Раковичами нависне смертельна небезпека. Пан Сотник вирішив, ну, нехай тоді помру тільки я один, а до братів моїх та до любого мого сина Степана нехай криваві руки московитів не дотягнуться». Що для цього потрібно? Моше порадив, як найдорожче заставити всю маєтність, яку лише вдасться заставити, додати сюди всі коштовності і сотникові гроші, за виключенням необхідних для ведення господарства, а зібравши скарб до купи, вивести подалі від гетьманщини та вкласти у вигідну прибуткову справу. Пан сотник схвалив цю пропозицію. Тоді Моше подбав про заставу маєтку, а потім вивіз довірений йому скарб до Голландії, як і було наказано. А тепер привіз сюди молодого панича. Отже, завдяки мудрим, завбачливим розпорядженням свого батька, молодий панич не мусить піклуватися про день сьогоднішній та день завтрашній, не думатиме про те, що їсти та що пити. Тепер молодому панечеві можна скільки завгодно займатися вивченням таємної науки. Але ж про все інше подбає Моше, котрий через своїх віддалених родичів дуже вигідно розмістив довірене його опіці панське золото, сріблої коштовності в надійних купців, що ведуть торгівлю індійськими тканинами, китайським та японським фарфором. А зараз з'явилась нова мода. Чай. То є напій такий. З дуже-дуже далеких земель той чай завозять, а коштує він ой як недешево. Уже тепер молодого панича багато грошей, а завдяки старанням надійних купців буде ще не в одну тисячу разів більше. Багато-багато золота в нього буде. Ой-вей! Нехай молодий панич все ж якось повірить старому нащадку Абрахама. А може й не повірить, але тоді просто зачекає і сам пересвідчиться в усьому. А що ти собі урвав від нашого багатства? – поцікавився Степан. Не урвав, а взяв виручку за клопоти. Ну, ще пак. Жит свого ніколи не впустить. Молодий панич тим незадоволений? – скоромовкою спитав єврей. Ні, чому ж? Юнак знизав плечима. «Навпаки, все стало на свої місця. Тільки про що бажає дізнатись молодий панич? Куди ти дів на житті на нашому нещасті гроші? Либонь прилаштував іще вигідніше, ніж батькове золото? Так, так, значно вигідніше, погодився єврей. Ну, то куди ж? У молодого панича. Тобто, на виручені гроші я придбав бричку та коней». За них ми жили весь цей час, купували їжу та питво, сплачували подорожні. На них Моше купив оцей дім. І ти називаєш це вигідним вкладанням? Степан геть нічого не розумів. Звісно, що так. Але чому? В Моше все одно немає сім'ї, про яку він мусить піклуватись. Тому Моше із задоволенням взяв під свою опіку молодого панича. Ти що, хочеш, щоб жит став рідним батьком козацькому сину, нащадку славного роду Раковичів? Степану було зовсім невесело, та він був готовий розреготатись просто в обличчя старому. Моше зовсім не збирається замінити молодому паничеві рідного батька, але наставником та опікуном молодого панича бути може. Пхе, ну і фантазії в тебе. Час доведе, що Моше не збрехав, один бездітний купець готовий продати свою частку в прибутках Ост-Індійської компанії, а про надійного правителя Моше завчасно подбав. Тож років через десять молодий панич матиме стільки золота, скільки деяким правителям тутешніх країн не снилося. Але не на майбутньому багатстві має зосереджуватись увага молодого панича, а на оволодінні таємним знанням. Бо тільки якщо гроші підмуровані неосяжним знанням, тільки тоді вони дають незбориму могутність. Отож, мушей із задоволенням поділиться з молодим паничем усіма своїми знаннями. Отже, старий Йолопе, ти хочеш зробити з мене вченого жида? Ні, але оскільки великий Ребе Арі дозволив навчати кабали усіх охочих, муше хотів би заохотити до цих занять молодого панича.